Ну, вони, здається, ніби й не лихі, Та якщо кинуться всім табуном? Але нема ради. Я побіг. Глибоко вдихнув, прикрив обличчя руками і помчав через кімнату. Чекав, що ось-ось у нього вчепляться гострі дзюби й кіхті. Проте нічого не сталося. Добіг до дверей потягнув за ручку, але двері були замкнені. Рон з Герміоною прибігли слідом. Усі троє смикали і штурхали двері, але ті не піддалися навіть тоді, коли Герміона вимовили закляття Алогомора. «І що тепер?» – запитав Рон. «Ці птахи!» Не можуть бути тут лише для декорації, сказала Герміона. Діти глянули на птахів, що ширяли над головами, виблискуючи. Виблискуючи? Це не пташки. гукнув раптом Гаррі. Це ключі. Крилаті ключі. Придивіться уважніше. Тож це має означати? Він роззирнувся по кімнаті. Так, дивіться, мітли. Нам треба впіймати ключ до цих дверей. Але ж їх тут сотні. Рон оглянув замок на дверях. Треба знайти великий старомодний ключ, можливо, срібний, як і ручка. Схопивши кожен по мітлі, вони злетіли в повітря, опинившись серед цілої хмари ключів. Намагалися схопити їх, але зачаровані ключі так швидко виверталися, що їх годі було зловити. Гаррі, однак, недаремно був наймолодшим ловцем у цьому столітті. Він мав хист помічати те, чого не заважують інші. Трохи покружлявши серед виру барвистого пір'я, він звернув увагу на великий срібний ключ, який мав зігнути крило, Неначе хтось уже ловив його і грубо запихав до замкової шпарини. «Ось він! – крикнув Гаррі. – Оцей, великий! О там! Ні-ні, о там, з блакитними крильцями! У нього з одного боку пожмакані пір'їни!» Арон помчав невеликій швидкості у тому напрямку, але вдарився об стелю і мало не впав з мітли. «Треба його оточити! – гукнув Гаррі не спускаючи очей з ключа. «Рон, наближайся до нього зверху! Герміоно, підлітай знизу і не давай йому опуститися, а я спробую впіймати. Ну, вперед!» Рон пірнув униз, Герміона понеслася вгору. Ключ вислизнув від них обох, а Гаррі кинувся за ним. Ключ помчав до стіни, і Гаррі, виструнчившись як стріла, припер його рукою до стіни, аж там щось тріснуло. Радісні вигуки Рона і Герміони відізвалися луною по всій кімнаті. Вони швиденько приземлилися, і Гаррі побіг до дверей, стискаючи в долонях ключа, який ще й далі пручався. Запхав його до замка і повернув. Усе спрацювало. Тільки но замок клацнув. Ключ знову спурхнув у повітря, маючи дуже пошарпаний вигляд після того, як його двічі ловили. "Готові?" запитав Гаррі, тримаючи руку на клямці дверей. Вони кивнули. Гаррі відчинив двері. У наступній кімнаті було так темно, що вони нічого не бачили. Та коли ступили кілька кроків, усю кімнату раптом затопило світло, відкривши їм дивовижне видовище. Вони стояли на краю величезної шахівниці, відразу за чорними, витесаними з якогось чорного каменю, шаховими фігурами, які були вищими від них. А з другого боку кімнати, навпроти них, стояли білі фігури. Гаррі, Рон і Герміона трохи здригнулися. Високі білі фігури не мали облич.